torniamo in diretta con eh, le questioni che abbiamo un po' aperto, no? Un po' le abbiamo denominate un po' autonarrazioni tossiche un po' andare ai resti, insomma, è come per dire che dentro questo bailam di questioni che si sono aperte eh, anche a valle della manifestazione del 12 aprile si è sviluppato un dibattito enorme. Ehm in effetti noi stamattina dovremmo eh o perlomeno abbiamo tentato di farlo, insomma, come al solito, raccontare un po' più sul vivo le cose che succedono. Ma succedono a una velocità che impongono una sorta di riflessione, eh, sembra quasi che non basti più, o perlomeno sicuramente è un problema, non basta più neanche stare dietro a eh, ogni singolo fatto perché poi i fatti bisogna metterli in fila. Partiamo da quest'ultimo, sgombero della Via della Caccia e della Erze. Eh, <coughs> occupazioni abitative, occupazioni abitative che sono stati sgomberati diverse settimane fa a partire da un provvedimento della magistratura. Il magistrato adesso io non ricordo chi fosse ehm avviene lo sgombero, avviene lo sgombero contemporaneamente all'Angelo Mai e eh, un tes Testaroli, Testaroli punto il magistrato Ratteroli e mh, si avvia una sorta di trattativa col comune di Roma in giornata per far rientrare le famiglie e quindi in qualche maniera eh, tenere il problema eh, sociale almeno sotto controllo e eh, funziona per eh, le occupazioni abitative non funziona per l'Angelo Mai. L'Angelo Mai rimane eh, sigillato, sequestrato per l'inchiesta della magistratura. Questa mattina eh, secondo round E il secondo round è che la Digos e la Celere sostanzialmente procedono a eh, riapporre quei sigilli che in qualche maniera erano stati tolti per permettere di gestire la questione ambivaliva. In mezzo a tutto questo è successo di tutto, eh, di tutto, ma non vogliamo parlare di tutto, specificatamente succede che a a ritmo sinosino, sino, vabbè, insomma, quella roba lì, insomma, eh, a ritmo sincopato e eh, ci troviamo in un dibattito in cui dalla prima pagina del Corriere della Sera alle dichiarazioni del Fano eh, sembra che eh, queste questioni che solitamente mh, noi di cui noi parliamo e che stanno nelle ultime pagine dei giornali o non ci sono affatto diventano centrali per la politica. Che idea vi siete fatto? Eh, l'idea non si tratta tanto di, di farsi un'idea si tratta di prendere atto credo di, di, di, di, del fatto che è diventato un mantra mainstream eh, la possibilità concreta di una svolta autoritaria nella gestione dell'ordine pubblico e una svolta autoritaria nella gestione dell'ordine pubblico come mezzo politico eh, di governo eh, io penso che questo sia il tema il tema E lo, è le, dal, lo, lo è tanto più questa sì, tua questa tua lettura è Lo è tanto sì. È è piuttosto controversa, nel senso che qualcuno potrebbe dire che eh, al di là dei segnali eh, si tratta eh. di molto fumo e poco arrosto, cioè molte molte questioni eh, elettorali verità, e poca la sostanza. Che, la verità è che l'arrosto e la sostanza sono scarsi sul piano del conflitto reale. E quindi eh, la decisione politica che si incarna in uh, nell'editoriale di Politico di ieri, nell'alzata del Ministro degli Interni la settimana scorsa, nelle dichiarazioni oggi del segretario del PD Romano Yoello Cosentino che dice che non si può consentire che un'intera città venga sequestrata eh, nella paura di una violenza annunciata, diciamo allineandosi perfettamente eh, eh, su sul piano scelto dal Fano e dal Corriere della Sera e eh, quella decisione politica in realtà mh, appunto non, non non non corrisponde e questo diciamo forse potrebbe essere il tema di dibattito esiste le prese di posizione soggettive con cui si replica non corrisponde a un'effettività della forza eh, del conflitto messo in campo ce ne rendiamo conto perfettamente parliamo appunto di sproporzione il problema è interrogarsi sul perché c'è una decisione politica di far leva in maniera così sproporzionata e eh, sue occasioni simboliche per poter fare piazza pulita preventiva eh, della possibilità di indicazione comportamenti sociali conflittuali. E quindi in qualche modo si sta eh, stabilendo, diciamo, si stanno imponendo per eh, per per vie spicce eh, i mezzi di una tregua sociale, di una tregua sociale ottenuta preventivamente qua questa secondo me è il tema di cui bisognerebbe occuparsi e tanto più lo si vede se lo si guarda al nostro Servizio Romano dove il conflitto è addirittura direttamente tra eh, mezzi di governo affidati alla polizia che eh, calano come una mannaggia sulle eh, mediazioni stentate delle amministrazioni dell'amministrazione pubblica locale e il caso della vicenda eh, dell'Angelo Mai e, e oggi conclusa con lo sgombero eh, di via alla Casa dell'ex scuola Hertz è il caso evidente di Montagnola eh, e di Tor Carbone ieri. Eh, mi pare del tutto chiaro che c'è una volontà di eh, eh, sfruttare un momento un momento specifico, no? Che è anche molto significativo dal punto di vista complessivo della fase del paese in cui il governo locale di Roma capitale è eh, sequestrato, ipotecato dalla questione del debito, dalla questione della destinazione del patrimonio eh, è sostanzialmente commissariato e ogni settimana che passa questo commissariamento si eh, appesantisce nell'impossibilità di azione riparatrice della stessa amministrazione locale eh, e e in qualche modo questa messa in scena dell'emergenza anche in termini politici, anche in termini di perimetrazione di soggetti pericolosi eh da eh, come dire far fuori dalla scena per l'appunto in maniera spettacolare eh è usata per accelerare dei processi. Allora, il punto dovrebbe essere, credo, da da parte la composizione invece del conflitto fa eh, la sua pratica eh, eh, di liberazione eh, da bisogni e e e, e da costrizioni, da negazioni, dalle emarginazioni, dalle esclusioni, come stavo detto in questi giorni, eh, dovrebbe essere questo il compito di affrontare i processi reali che si stanno accelerando con questi mezzi e di prendere atto che questo è il discorso pubblico e quindi cominciare a contenderlo. Eh, io penso che non bisogna rovesciare, come dire, stare dentro la messa in scena. Eh fare come se fossimo, non so, nel 1976, 75, 69, eh, ma ma dire dire che le cose stanno così. Cioè che su in maniera assolutamente sproporzionata si cerca una leva che lo riguarda quindi eh, semplicemente quelli che vengono colpiti oggi. Ma riguardo preventivamente tutto ciò che possa muoversi mettendo in discussione processi che debbono essere affermati dall'alto. Debbono essere affermati, questo si sta diffondendo. E quando si muove no, il no, giornale della grande tutto, borghesia italiana, quando chiaro. si muove no, ma non la giuro così, quando si muove il giornale della grande borghesia italiana, non è che succede che eh, diciamo per i pasti di Pasqua e Pasquetta la redazione e la direzione di quel giornale si sono distratti e uno che casualmente è il potenziale nuovo direttore scrive un editoriale a freddo dopo una settimana dai fatti ehm, prendendo appresso mezza dichiarazione di qualcuno dei portavoce dei movimenti dell'abitare prendendo appresso la manifestazione più paradossale, no? Quella del 17 di maggio promossa dal fronte dei comitati per l'acqua Dei, dei dei comitati per referendari dalla da un fronte associazionistico eh, e dice che prende quello lì come trofeo preventivo per dire vietiamola visto che qualcuno ha detto che nel caso sia eh, inibito il attraversamento del centro lo violerebbe vietiamola Quando si fa una un passaggio del genere da parte di quella uh, forza politico-mediatica, non non so ma a che fare eh, eh, evidentemente con l'effettività dell'oggetto preso a pretesto. Ha a che fare con l'indicat con un'indicazione. E eh, eh, questa indicazione è regolatrice in qualche modo dei rapporti politici e dello stile di governo e questo a Roma, lo ripeto, lo vediamo benissimo, perché corrisponde ad una messa sotto ipoteca di qualsiasi spazio di mediazione con pratiche conflittuali è eh, finora affidato a livello delle amministrazioni pubbliche e questa cosa si traduce in qualcosa che non parla semplicemente a chi è impegnato nelle lotte, non dovrebbe parlare, anzi dovrebbe interpellare, bisognerebbe fare in modo che si creasse discorso pubblico per interpellare anche chi non è impegnato nelle lotte, perché riguarda tutti, perché questa metodologia di governo si traduce concretamente, materialmente in governo di polizia. Non potrebbe essere altrimenti, sì, in faccia sì, è sì, così. Sì, sì, sì, sì. No, no, ehm diciamo che sono un po' gli elementi. Io credo che a volte a volte si dia ma non non voglio sminuire perché insomma lucidamente poi questi sono degli elementi usciti da dalla cronaca, eh, sostanzialmente. A volte si rischia di, da, di dar pur più credito di quello che effettivamente hanno eh, appunto a eh, soggetti che eh, Delle volte si muovono anche sull' sull'onda di questioni molto più banali. Adesso io non voglio mettere in discussione tutto il ragionamento che hai fatto, ma proprio per fare un anche un gioco dialettico e permette anche di far conformarsi opinioni differenti che non può sfuggire quanto dell'uscita dal fan o sia più frutto della sua necessità di fare campagna elettorale rispetto a una competizione alle europee piuttosto che eh, però, eh, magari assurrente. quanto non sia più frutto della necessità dello stesso politico di affermarsi come potenziale eh, direttore diverso dal precedente quindi in una capacità un po' più vivace di entrare nel dibattito pubblico del direttore precedente questo non la toglie al ragionamento di base ma, ma mi sembra mi sembra ma penso che no perché, perché vanno dello d'incotto no, anche questi assolutamente vero Ed è talmente vero che c'è una divisione del lavoro politico nell'area di governo che a questo affondo di Alfano ha corrisposto il perfetto silenzio di Matteo Renzi e del PD nazionale. Il perfetto silenzio. E nel momento in cui eh, come dire, la ripartenza di questa indicazione è stata eh, presa fuori dall'area del governo operativo e appunto da Polito con i suoi interessi, eh, diciamo nella contesa del governo, nel patto di sindacato sulla futura direzione del CIS. Sai, eh, lui lui è, è cosicissimo talmente viscido Stiamo che bisogna tenere conto eh, però, anche questo però, tipo di però però lui dà l'indicazione e invece il giorno dopo le voci del PD locale, cioè di quella localizzazione che è interpellata, diciamo, da questa pretestuosa campagna che è Roma, le voci del PD locale si allineano. Giovelgo Cosentini oggi ha detto quella cosa non ha fatto, diciamo, le eh, eh, i ricami che sono stati fatti la settimana scorsa, finché era solo Alfano. Quelli la mia opinione è che l'editoriale a freddo e a distanza di giorni di Polito è servito a segnalare che non si tratta appunto solo di Alfano, che sì Alfano si muove dentro la divisione del lavoro politico, ma questa divisione del lavoro è virtuosa dal punto di vista di chi richiede delle indicazioni. Va bene, va bene. No, nel senso che mh, cioè io mi starei anche su questo punto perché appunto questa piccola finestra che abbiamo aperto è per sottolineare alcuni problemi, sperando che eh, naturalmente su questo non ha un dibattito per certi versi un po' meno isterico, no? E questo certo. apriamo semplicemente una piccola finestra perché e eh, a valle della manifestazione del 12 a me è parso che più che una approfondita riflessione fatta da tanti soggetti che hanno partecipato a quella manifestazione ci sia stata più una sorta di isterica eh, necessità di dichiarare eh, in pubblico i dettagli della propria posizione più che una discussione e qui veniamo poi purtroppo a una situazione che si ripete e che è anche un po' un punto dolente, cioè Quanto poi il dibattito debba essere un dibattito franco e cordiale nei luoghi in cui normalmente, perlomeno nei luoghi in cui si suppone che normalmente debba avvenire, cioè i luoghi di confronto, le assemblee, le, le situazioni in cui si organizzano le lotte e quanto poi invece tutto questo avvenga a valle in un dialogo non sempre chiaro, più eh, diciamo pubblico ma nel senso più di battibecco pubblico con il giornale piuttosto che la dichiarazione piuttosto che la partecipazione alla trasmissione che fanno parte normalmente di eh l'attività politica io questo non lo metto in discussione è normale che quando la stampa nazionale o le televisioni ti sollecitano una presa di posizione tu vi partecipi per dare la massima eh visibilità delle tue opinioni mi sembra che però tutto quell'ampio dibattito diciamo in rete su queste questioni sia eh più propenso a eh, animare eh, un po' virtualmente una sorta di escalation eh, eh, anche un po' rituale che una deescalation concreta, nel senso che no, uno a un certo punto fa delle cose, fa delle mosse sulla scacchiera, eh, fa un percorso e, e su questo riflette, no? cioè, eh, apre una riflessione, eh, ma non sempre per forza questa riflessione deve essere no eh, sbandierata come elemento, no, di eh, eh dibattito perché poi appunto c'è anche un elemento d'autonomia riflessiva, la possibilità di darsi tempi per valutare, ma questa forse è una mia personale riflessione. Eh, io io, io ti dico fa no, la la l'ipocrisia, tanto beh, è la mia posizione e la, la e assumo ovviamente nella mia minuscola singolarità eh, ogni responsabilità. Allora, il dibattito che si è aperto eh, disgraziatamente con prese di posizione, diciamo, di distinzione dal 12 aprile eh, che erano tutte spostate sul piano metafisico dei contenuti, come se quella manifestazione eh, potesse andare diversamente Eh, assumendo come invece non avrebbe fatto eh, un orizzonte di contrapposizione chiara eh, alle istanze di comando dell'Unione Europea e dell'Euro eh, è stato appunto un avvio disgraziato della discussione e eh, che ha fatto perdere un po' di vista l'attacco diciamo che invece l'oste vero eh, sta aveva portato fisicamente e che sta portando politicamente Eh, e quindi diciamo per 10 giorni il dibattito è stato tutto una reazione a questa a queste prime prese di posizione eh, apologetiche comprensibile eh, di eh, assunzione delle responsabilità eh, assolutamente meritoria e però appunto di eh, con tutte le cose con dentro tutte le cose che hai detto tu eh, io la metto così poniamo che senza troppo sforzo non stiano scherzando e cioè come diciamo hanno già sperimentato sulla loro pelle 200 famiglie dell'occupazione in Montagnola e ieri eh <coughs> eh nel mondo del carbone come si sperimenta sì, diciamo Sì, che poi in realtà rischio, non eh, è stato uno sgombero, questo per la precisione, sì, insomma, Sì, ehm... appunto, ma insomma, è perché c'è questa si è messa in scena questa contraddizione e gli elettori si è voluta mettere in scena un po' per far assumere maggiori responsabilità al comune, un po' per far misurare, diciamo, eh, il peso di questa responsabilità a fronte di una linea che si sta imponendo eh, nei termini del governo di polizia e eh, poniamo che non stiamo scherzando e che questi termini siano appunto posti sul caso. Poniamo che eh, le prossime scadenze di Piazza vengano eh, eh, sottoposte arbitratamente eh, manipolate. Appunto, ma sottoposte a questa a questo bombardamento preventivo, a questa blindatura preventiva, a questa modalità eh, eh, di prevenzione eh, che è una limitazione esplicita della libertà di manifestare. Beh, che si fa? E eh, qui sta il punto, cioè e eh, sono detto giustamente, c'è un rumore di fondo di guerra ai poveri. Quindi il tema è come i poveri resistono. Ci si può misurare, insomma, rispetto ai mezzi con cui questa guerra eh, vuole essere condotta dall'alto per capire i mezzi efficaci della resistenza dal basso, per capire i mezzi moltiplicabili da da da da possibili di ed esponibili. Va bene. Allora, questo questo tema credo che sia il tema della discussione che eh, io vedo mancare personalmente. Eh, personalmente non penso che eh, l'agenda che è stata tracciata dagli incontri riunimenti eh, entri nel merito di questo problema, a questa altezza del problema, eh, a quella che si è posta concretamente che si pone concretamente adesso e eh, credo che questo sia eh, da ovviare il prima possibile e che sia ovviabile solo nei danni della diffusione. Eh, si è parlato molto di pratiche, bisognerebbe, come dire, eh, riportarle su una largitudine e non semplicemente sulla longitudine dei passaggi va bene va reni, bene stiamo entrando nell'esoterismo eh, non non eh, è colpa eh, tua eh, ma proviamo, insomma nel senso eh, dell'esoterismo eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh no nel senso che appunto eh, è è difficile no noi il nostro contributo questa mattina eh. l'abbiamo dato credo e serva comunque a alle riflessioni, ci sono questi appuntamenti alcuni appuntamenti che poi insomma si aggiornano giorno dopo giorno perché appunto credo che anche questa vicenda questa mattina dell'Angelo Mai poi produca eh, produrrà qualche tipo di eh, passaggio c'è questo appuntamento alla Sapienza eh, domani, noi eh, facciamo sempre questo lavoro, sempre un po' più faticoso di provare a rilanciare dai microfoni di questa radio forse un po' ehm tentata che eh, forse sarebbe il caso di partecipare a questi momenti di discussione per farci un'idea e che questa idea cresca anche in maniera appunto eh, come dicevi longitudinale mm, eh sulla sì, dilitudine, in, in larghezza, in larghezza che che, ecco. che abbia la possibilità di svilupparsi eh. in larghezza perché eh, e è evidente che appunto serve, serve. Io con questo concluderei, vi ringrazio per il contributo e vediamo insomma che cosa si raccoglie. Ciao e grazie.